18. fejezet Az öböl Az Egyesült Arab Emírségek összesen hét emirátusból áll, de közülük csak a három legnagyobb területű és leggazdagabb, Dubaj, Abu Dhabi és Sharjah igazán közismert. A másik négy jóval kisebb és szinte néptelen. Az ország a Szaud-Arábia dél csücskénél lévő félszigeten terül el, a sivatag nyelvén, amit két öböl közé nyújt ki, északról az arab öböl, délről az ománi öböl veszik közre. Csak az egyik emírség, al néz az ománi öbölre, illetve az arab tengerre. A másik hat, mint egy zsinóra felfűzve sorakozik az öböl túlsó, irán felüli partján a félsziget északi partjáról. A hét fővároson kívül a sivatagi oázis körül épült várost Al-Aindicekethet reptérre. Dexter még Belgrádban talált egy portrékészítő fotóstúdiót, amely rendelkezett az oránzilic fényképének felújításához szükséges technikai felszereltséggel. Élesebbé varázsolták a képet, és a kártyalap méretről kisebb könyv méretre nagyították. Amíg a fényképész dolgozott, Dexter visszament az internetkávézóba, beírta a keresőbe az arab emirátusokat, és letöltött mindent, amit talált. Másnap pedig a Jat Jugoszláv Légi menetrend szerinti járatán Beiruton keresztül Dubajba repült. A hét emírség főként olajkincsének köszönheti gazdagságát, bár mindegyik tesz kísérleteket az idegenforgalom és a vámmentes kereskedelem felfuttatására is. Az olajlelőhelyek többsége a tengerparton található. Az olajkutakhoz folyamatosan szállítani kell valamit. A teherforgalmat tengeri úszályokon bonyolítják, a személyforgalom viszont gyorsabb és egyszerűbb helikopteren. Az olajtársaságoknak megvannak a maguk helikopterei, de ezzel együtt bőve jut utas a charter cégeknek is, és az internet fel is dobta három Dubajban működő társaság nevét. Alfred Barnes jogászként kereste fel az egyiket. A legkisebbet választotta, azon az alapon, hogy valószínűleg ott adnak a legkevesebbet a formaságokra, és a dollárkötegek is ott váltják ki a legnagyobb érdeklődést. Mindkét számítása bejött. A társaság irodája hordozható kabinban működött Port Rashid kikötőjében. Kiderült, hogy a tulajdonos, egyben fő pilóta, személyében a brit hadsereg légi hadtestének volt pilótája próbálja itt megkeresni a kenyérre valót. A légi erő lazább embereket pedig keresve is nehéz találni. Alfred Barnes ügyvéd nyújtotta a kezét Dexter. Van egy problémám és hozzá szűkös időkeretem és bőséges költségkeretem. Az egykori brit repülő ezredes udvariasan felvonta a szemöldökét. Dexter elé csúsztatta a fényképet a cigarettával több helyen kégetett asztalon. Az ügyfelem nagyon gazdag ember, az inkább csak volt. Miért? Elvesztette a vagyonát? kérdezte a pilóta. Bizonyos értelemben igen. Meghalt. Az irodánk a végrendelete fő végrehajtója. És ez az ember az első számú kedvezményezett. Csak hogy nem tud róla, és már egy ideje hiába keressük. Én charterpilóta vagyok, nem az eltűnt személyeket felkutató hivatal. Egyébként nem láttam. Persze, hol is látta volna, nem erről van szó, hanem a fénykép hátteréről. Nézze meg jól. Ez valami repülőtér, igaz? Azról az utolsó hír, hogy itt az Emirátusokban dolgozott, a polgári légiszállításban. Ha meg tudnám mondani, melyik reptérez, alig hanem nem megtalálnám. Mit gondol? A pilóta tanulmányozni kezdte a hátteret. Az itteni repülőtereknek három szektora van. Katonai, légitársaságok és privátgépek. Ez egy magángépszárnya. Az öbölben több tucat ilyen van, talán több száz is. A legtöbb gazdag araboké, és rajta van valamelyik olajcég emblémája. Mit akar tenni? Texter azt akarta tenni, hogy megvásárolja a gépkölcsönző céget vezető ezredes bejárását az ország pályáira. Nem volt olcsó, és két napig tartott, mire az összes repteret végigjárták az angolal, azzal az ürügyjel, hogy ügyfélért jönnek miután pedig eltöltöttek egy órát a magángépek számára fenntartott szektorban, a kapitány szólt az irányító hogy az ügyfél nem jelent meg, a charter törölve és odébb álltak. Abu Dhabi, Dubái és Sárgyák óriási repterei még a privát gépek szektorai is sokkal nagyobb volt, mint a fénykép hátterében látható terület. A Shahjakh légi légikikütőjének közvetlen szomszédságában elterülő két kis emirségnek, Aymannak és Ummal vannak, nem is volt saját reptere. Maradt tehát a sivatagi város Alain, a félsziget ománi öböl felüli részén lévő Al és attól északra a legkevésbé ismerte mérség Ras al -Kaimah. A második nap reggelén találták meg, amit kerestek. A Bell Jet ranger a sivatag fölött az angol által al néven emlegetett reptér felé kanyarodott, és már is megpillantották az ismerős hangárokat, meg a mögöttük lengedező zászlót. Dexter két teljes napra bérelte ki a gépet. A kis úti először előszedett maréknyi száz dollárossal kiegyenlítette a fuvardiat, kiszállt és hosszan kísérte szemével a levegőbe emelkedő gépet. Ezután körülnézett és rádöbbent, hogy csak nem pontosan ugyanott áll, ahonnan Szrecskó Petrovics készítette a sorsát megpecsételő felvételt. Aztán az egyik irodépületből kilépett egy hivatalnak és integetett neki, hogy el a területet. A légitársaságok utazóközönségének és a magángépek utasainak egyaránt rendelkezésre álló érkezési-indulási épület tiszta volt, rendes és főleg kicsi. Az Emir családnevét viselő Al-Qwaszimi nemzetközi repülőtérnek a világszerte ismert nagy légitársaságokkal szemmel láthatóan nem volt dolga. A terminál előtti aszfalton orosz Antonov és tupoljev gépek sorakoztak. Volt egy régi, egy propelleres plán is. Az egyik gép madár a Tadzik Légitársaság emblémáját viselte. Dexter felbalagott a lépcsőn az épület tetején lévő kávéházba, és ivott egy kávét. Ugyanitt az emeleten voltak az irodák is, köztük a rendkívül optimistán elnevezett lakossági kapcsolatok osztálya. Itt egy idegesnek látszó, tetőtől talpig csadorba bújtatott fiatalhő dolgozott, csak a két keze és a sápat ovális arca látszott ki. Törve beszélte az angolt. Alfred Barnes most egy nagy amerikai cég idegenforgalmi projektfejlesztési vezetőjeként mutatkozott be, és arról kérdezősködött, Mit tud ajánlani Raj Alkimak az egzotikus tárgyaló vagy konferencia helyszínt kereső cégvezetőknek. Különösen az érdekelte, hogy a magángépeiket hol tárolhatnák a reptére. A hölgy udvarias volt, de hajthatatlan. Idegenforgalommal kapcsolatos kérdésekre az idegenforgalmi minisztériumban az óváros közvetlen közelében lévő kereskedelmi központ épületében kap választ. Taxival el is jutott oda. A kis kockaépület építkezési területen a Hiltontól alig 500 méterre állt, a vadonatúj mélyvízi kikötő szélén. Nem úgy nézett ki, mintha állandó ostrom alatt tartanák az idegenforgalmat fejleszteni kívánó érdeklődők. Hussein Alkuri, a ha megkérdezik, jó embernek mondta volna magát. Elégedett, azonban nem volt ezzel. Azt, hogy jó ember, azzal támasztotta volna alá, hogy csak egy felesége van ugyan, de jól bánik vele, és jó apaként igyekszik nevelni négy gyermekét. Minden pénteken elmegy a mecsedbe, és lehetőségeihez mérten, illetve az írás által megszabott módon adakozik. Sokra kellett volna vinni az életben, allak rá a tanú. De úgy tűnik, allak nem mosolygott rá. Középkáder maradt az idegenforgalmi minisztériumban, pontosabban egy kis téglakockában a kikötő melletti építkezési területen, ahova egy lélek sem téved be. Aztán egy szép napon beállított egy mosolygós amerikai. Oda volt a gyönyörűségtől. Végre egy érdeklődő, és most a sok száz órán át tanult angolt is gyakorolhatja egy kicsit. A hosszú percekig tartó udvariaskodás után, milyen kedves az amerikaitól, hogy tiszteletben tartja az arab szokást. Abban állapodtak meg, hogy mivel elromlott a légkondicionáló és odakint 38 fokos kánikulatomból, elugorhatnának az amerikai taxiána a Hilton kávézójába. Mr. Alcuri a Hilton bárjának kellemes hűvösében sem győzött álmélkodni, milyen ráérős az amerikai, mennyire nem siet a tájra térni. Végül ő kérdezte meg, szóval miben segíthetek? Tudja barátom, komolyodott el az amerikai, nekem az az életfilozófiám, hogy a mindenható és kegyes teremtő azért alkotott meg minket, hogy segítsük egymást. És most úgy hiszem azért küldött ide, hogy segítsek magának. Azzal, mint egy szórakozottan a zsebeiben kezdett matatni. Előkerült egy útlevél, néhány összehajtott ajánlólevél, és egy akkora dollárköteg, amitől Mr. Hal elállt a lélegzete. Gondoljuk tehát végig, tudunk-e segíteni egymásnak. A tisztviselő meretten bámulta a banki egy köteget. Ha bármit tehetek önért, morogta a bajszalat, őszinte leszek őhöz, Mr. Alkuri. Az igazi foglalkozásom adósságbehajtó. Nem valami szép szakma, de szükség van rá. Hiszen ha veszünk valamit, azt ki is kell fizetni, nem igaz? De, feltétlenül. Van egy férfi, aki időnként ingénybe veszi a repterüket. A saját gépén közlekedik. Ő az. Mr. Akuri pár másodpercig nézte a fényképet, aztán megcsóválta a fejét. Ismét a száz dollárosokra tévett a tekintete. Mennyi lehet? Négyezer. Öt? Ahhoz, hogy Pfizer elvékedsze az egyetemet? Sajnos ez az ember nem fizette ki a repülőgépét. Így bizonyos értelemben lopta. Leszurkolt az előleget, aztán felszállt, és soha többé nem látták. Alig, ha nem kicserélte a rendszámot. Na már most, ilyen gépet venni igen drága mulatság. Húsz millió dollár darabja ezért a gép igazi tulajdonosai nagyon is kézzelfogható módon hálásak lennének a nyomra vezetőnek. Ha itt van, tartóztassa le, foglalja le a gépet. Vannak törvényeink, sajnos megint nyoma veszett, de amikor itt leszáll, azt mindig rögzítik. A rás Al-Kajmahé repülőtér nyilvántartásában meg kell lennie. Már most, aki olyan pozícióban van, mint maga, az kérheti, hogy mutassák meg neki ezt a nyilvántartást. A hivatalnok tiszta zsebkendővel törölgette az ajkát. Mikor járt itt ez a repülőgép? Tavaly decemberben. Dexter a 23-as blogból távozóban még megtudta Petrovicsnétől, hogy a fia december 13-a és 20-a között volt távol. Ha tehát azt vesszük alapul, hogy Sztrecskó lopva lekapta Zilicset, de meglátták, ezért sietve távozott és azonnal hazarepült, 18-a körül kellett itt lennie. Arról már Dexternek fogalma sem volt, honnan tudhatta a fiú, hogy itt kell keresnie Zilicset. Bizonyára átkozottú jó vagy átkozottú szerencsés riporter volt. Kubacnak mindenképpen státuszba kellett volna vennie. Sok magánrepülőgép jár erre, mondta Mr. Akuri. Nekem csak az összes olyan magánszemély vagy cég tulajdonában lévő gép rendszámára van szükségem, különösen az európaiakra, amely leszállt itt tavaly december 15 -e és 19-e között. Remélhetőleg köztük van az is, amit keresünk. Mit gondol, az alatt a négy nap alatt hány gép járhatott itt? 10, Közben Buzgón imádkozott magában, nahogy az arabnak eszébe jusson, hogyhogy hogy nem tudja, milyen típusú a gép, ha egyszer az eladót képviseli. Elkezdte leszámolni a százasokat. Jó hiszeműségem és az önbevetett bizalmam jeléül barátom. A másik négyezret majd később. Mr. al még mindig voltak két egyei. Igen csábító volt a tekintélyes summa, de félt is, hogy lefülelik és elbocsátják. Az amerikai tovább ütötte a vasat. Olyasmire álmonban sem merném megkérni, amivel a hazájának árt. De az ez ember tolvaj? Ha visszaveszük tőle, amit ellopott, az mindenképpen jó dolog. Ugye az írás is helyesli a gonosztevők megbüntetését. Mr. Alcuri keze az ezer dollárra csúszott. Most kiveszek itt egy szobát, mondta Dexter. Ha végzett, keresse Mr. Bánaszt. Két nap múlva jött is a hívás. Mr. Alcuri rendkívül komolyan vette a konspirációt. Nyilvános fülkéből telefonált. Itt a barátja, zihált a kajlóba a délelőtti órán. Üdvözlöm, barátom! Találkozzunk? Igen, nálam van a csomag. Itt vagy az irodájában? Nem-nem, ott nagyon szem előtt lennénk. Az al Fortban ebédidőben. Ennél gyanúsabb dialógust nehéz elképzelni, de Dexter erősen kételkedett benne, hogy Rash al Kaimach emirség titkos rendőrsége rajta lenne az ügyön. Kijelentkezett a hotelből és taxit rendelt. Az al Fort hotel a várostól tíz mérföldre volt a tengerparton, de éppen a jó irányban a lőtornyos erődítményből ötcsillagos tengerparti üdülőparadicsommá átalakult Dubaj felé. Délre ért oda, ennél az öbből jóval később ebédelnek. Texter tehát leült a boltíves előcsarnokban egy alacsony klubfotelbe, rendelt egy sört és figyelte a bejáratot. Mr. Al -Kuri nem sokkal egy óra után érkezett. Csöpögött róla az izzadság, pedig alig száz métert kellett gyalog megtenni a parkolótól. A szálloda öt étterme közül a svédasztalos libanonit választották. Volt valami probléma? kérdezte Dexter, miközben tányérral a kezükben araszoltak előre, az ételek alatt roskadozó keresztlábú asztalok mellett. Nem, felelte a tisztviselő. Azt mondtam, hogy az osztályunk minden ismert látogatónak kiküld egy brosúrát, amelyben Ras kaimak új szabadidős program ajánlatait ismertetjük. Nagyszerű sugárzó Dexter. És senki nem találta furcsának? Ellenkezőleg, a légi közlekedési hivatalnokok az egész decemberi repülési naplót rámtuk márták. Mondta nekik, hogy az európai gépek a fontosak? Igen, de amúgy is csak négy-öt gép van, ami nem valamelyik ismert olajcég tulajdonában áll. Üljünk le. Egy sarokasztalhoz telepettek le, és rendeltek két sört. Sok modern arab férfitársához hasonlóan, Mr. Al Kurinak sem okozott problémát az alkoholfogyasztás. És szemmel láthatóan kedvelt alibanoni konyhát is. Jól megpúposzta a tányérját, került rá előétel medzák, humusz, azaz csicseri borsópüré, a mutabelnek nevezett patlizsámártás, enyhén grillezett hallumi sajt, a háromszög alakú töltött pite, a sambusek és kibbek, vagyis bárányhúsból és bulgurbúzából készült labdacsok, s végül töltött szőlőlevél. Átnyújtott Dexternek egy papírcsomót, majd neki látott. Dexter átfutotta a decemberi repülési tervet. Mindenütt feltüntették a leszállás idejét és a tervezett tartózkodás időtartamát. Piros filctollal megjelölte a december 15 -e és 19 -e között érkezett gépeket. Kilencet talált. Ebből két Grumman 3-as és egy Grumman 4-es nemzetközileg ismert amerikai olajcégeké volt, egy francia dartmányú Dassault, Mister, és egy Falcon pedig az Elf aquitaine Maradt négy. Egy kis Learjet, egy szaudi herceg, egy nagyobb méretű Cessna Citation, pedig egy multimilliómos bakreini üzletember tulajdonában állt. Maradt egy izraeli gyártmányú Westwind, amely Bombayból érkezett, és egy Hawker ezres, amely kairóból és oda is repült vissza. A Westwind mellé arab írással bejegyezték valamit. Ez mit jelent? kérdezte Dexter. Ja igen, ez egy visszajáró vendég, indiai filmproducer producer Filmfesztiválokra menet szokott itt megállni. London, Cannes, Berlin. A toronyban már felismerik arcról. Magánál van a kép? Al-Kuri a kölcsönvet fotót. Ő az, szerintük a hókerrel szokott jönni. A hóker 1000-es bejegyzett rendszáma P4ZM volt, a nyilvántartás szerint a bermutai Zeta Corporation tulajdonában állt. Dexter megköszönte az információt, és kifizette a beígért négyezer dollárt. Pár papírlapért elég borsos ár volt, de úgy érezte, ez nyomra vezetheti. Útban Dubaj felé eltűnődött egy bölcsességen, amit valamikor régen hallott. Nevezetesen azon, hogy aki új néven, új helyen kezd új életet, nem mindig tud ellenállni a kísértésnek, hogy megőrizzen valami apróságot a régi szép időkből. A Z.E.M. történetesen Zorán Zilis szülőhelyének, Zemunnak az első három betűje. A Éta pedig a görög és a spanyol ABC-ben is a Z betű neve. De Zilis bizonyára többszörös védőfallal vette körül új nevét és fedőcégeit, nem is beszélve a repülőgépről, már amennyiben tényleg az övé a hóker. Valahol megvannak az adatok, de nyilván olyan adatbázisokban tárolják őket, amelyek az ártatlan, tudásvágyó laikus előtt nem nyílnak meg. Eszter elboldogult a számítógéppel, ahogy bármelyik átlagember, de a védett adatbázisok feltűrése messze meghaladta a képességeit. Eszébe jutott viszont valaki, akinek ez sem okozhat gondot.